Jó, és hogyha most beszélek, akkor van felvétel? Szuper, de jó, akkor nem mondom el azért előről. És sokan pedig azt gondolják, hogy hát, ó, hát a hat nap az csak megint csak egy jelkép, mert persze Isten teremtette, de hát azért azért nyilván nem lehetett hat nap, hát az, az, az, az ugye azért az nem jön annyi idő alatt létre ilyen élet. Én azt gondolom, hogy elfogadhatjuk a Biblia 6 plusz es felosztását, az Isten hat nap alatt teremtette a világot és megpihent, de vajon, vajon mi volt ezzel? Mi volt? Miért, miért pont hat nap alatt? Miért pont hat nap alatt, és miért pont így, ahogy le van írva? És ahogy így Mettel is beszéltünk előtte, meg tanulmányoztam az igét, ez egy hatalmas bizonyságtétel, ahogy Isten leírja a világ teremtését ahogy ő maga teremtette az a világot, tehát azok az elemek, azok a különböző motívumok, amik megjelennek, ezek mind Istenről tesznek bizonyságot. Jézus is amikor tanított, nagyon sokszor úgy tanított, hogy volt egy adott szituáció, és akkor annak a szituációnak a az elemeit, a motivumait, azt magát, a szituációt használta fel arra, hogy, hogy valami példát adjon, valamit mondjon, valamit mutasson. Tehát Istennek a teremtése, ahogy, eh, ahogy csinálja ezt az egész, ahogy megteremtette a Földet, amilyen sorrendben és amilyen ütemezéssel, azoknak mind van egy üzenete. Aztán utána megkérdezzük, hogy mihez kell persze nagyobb hit, elfogadni azt, hogy Isten teremtette a világot, és hat nap alatt teremtette a világot, vagy ahhoz kell nagyobb hit, hogy elfogadj, vagy valaki azt elfogadja, hogy, hogy valahogy létrejött a világ, ugye? Létrejött magától, ugye? Tehát nem is tudom, biztos vagytok így, hogyha az én feleségem azt mondaná, hogy ő megcsinálja az ebédet, a vasárnapi ebédet, vagy azt mondaná, hogy figyelj, nagy valószínűséggel létre fog jönni. Én azért azt gondolom, hogy inkább amellett voksolnék, hogy inkább azért csináld meg. Persze nem elképzelhetetlen, hogy létrejöjjön, de, de vannak, vannak ilyen dolgok, hogy, ugye, hogy, hogy mondjuk két... Molekula vagy több molekula létrehozom mondjuk egy kis darab kockát. Annak az esélye sokkal kisebb, mint hogyha egy őserdőben összegyűjtenénk az összes majmot, leültetnénk őket a számítógép elé, és csak úgy elkezdenék veregetni a billentyűzetet, és ennek a veregetéseinek a hatására Shakespeare összes művét hibátlanul leírnák. Tehát csak azért mondom, hogy úgy létrejöjjön az ebéd, ahhoz mennyi, mennyi szerencse valószínűséggel. Amúgy egyébként el szeretném árulni nektek, hogy akik az ősrobbanással meg az egyéb ilyen evolúcióval foglalkoznak, nagyon komoly pénzek vannak benne. Tehát most már ilyen másodpercre bontják le, hogy másodpercekre bontják le az ősrobbanást, vagy tized másodpercekre, és mindegyikre jól fizetett, nem kevés tagú kutatócsoport van felállítva. Tehát ő nekik valahogy még mindig az, az érdekük, hogy kitartsunk az evolúció Tana mellett, ami egyébként rengeteg sebből vérzik és, és hülyeség. Jó, elolvassuk egy első mózes egyet, jó, megpróbálom nagyjából legalábbis amennyire tőlem telik, megpróbálom ütemesen olvasni, jó? Tehát Remélem, hogy menni fog ez, mert hogy is mondjam, múltkor, múltkor egy kicsit hosszúra sikerült a tanítás. No, nem tudom, hogy itt van-e van egy igazi biblia? Nekem most itt nincsen igazi bibliám. Most e első alkalom, kipróbálom a tabletet, hogy hogy működik, de nem működik. Nem, nem tudom. Ja, van egy nagyon aranyos videó egyébként erről. Majd ezt ajánlom figyelmetekbe. Kezdetben teremtette Isten... A mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. Így lett este, és lett reggel, első nap. Azután ezt mondta Isten, legyen boltozat a vizek fölött, hogy elválaszta egymástól a vizeket. Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt levő vizeket a boltozat felett levő vizektől. És úgy történt. Azután elnevezte Isten a boltozatot égnek, így lett este és legger második nap. Azután ezt mondta Isten, gyűjjenek össze az ég alatt lévő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a száraz, és úgy történt. Azután elnevezte Isten a szárazat földnek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte. És látta Isten, hogy ez jó. Azután ezt mondta Isten. "Növesssen a föld növényeket, füvet, amely magvakat hoz, gyümölcsfát, amely fajtájának megfelelő gyümölcsöt terem, amelyben magva lesz a földön, és úgy történt. Hajtott tehát a föld növényeket, füvet, mely fajtánál megfelelő magvakat hoz, és gyümölcs termőfát, amelynek ugyancsak fajtájának megfelelő magva van, és látta Isten, hogy ez jó. Így lett este és reggel harmadik nap. Azután ezt mondta Isten: Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, napoknak és esztendőknek. Legyenek ezek világító testek az égbolton, hogy világítsanak a Földre. És úgy történt. Megalkotta Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka, meg a, meg a csillagokat. Az égboltra helyezte őket Isten, hogy világítsanak a földre, és uralkodjanak nappal, meg éjszaka, és elválasszák a világosságot a sététségtől. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este és reggel negyedik nap. Azután ezt mondta Isten. Pestüljenek a vizek élőlények nyűsgésétől, és rebdessenek madarak a föld felett az égbolt alatt. És megteremte Isten a nagy vízi állatokat, a vizekben nyűsgő különféle fajta úszó élőlényeket, és különféle fajta madarakat. És látta Isten, hogy ez jó. Azután megáldotta őket Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a tengervizét, a madár is sokasodjék a földön. Így lett este, és lett reggel 5. nap. Aztán mondta Isten, hozzon létre a föld különféle fajta élőlényeket, különféle fajta barmakat, csúszómászokat és egyéb földi állatokat. És úgy történt, Megalkotta Isten a különféle fajta földi állatokat, a különféle fajta barmakat, meg a föld mindenféle csúszómászóját. És látta Isten, hogy ez jó. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, Uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, az állatokon, az egész földön, és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten férfivá és nővé teremtette őket. Megáldotta őket, és ezt mondta nekik. Szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain, és a földön mozgó minden élő lényen. Azután ezt mondta Isten, nektek adok az egész földszínén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van, mindez legyen a ti eledetek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának, és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt, és úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este és reggel, hatodik nap. Uram, kérlek ad, hogy, hogy lássukat el. Te jellemedet, a Te szívedet ma. Oran, vognj magadhoz, és taníts minket. Amen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Többit, többit közben kiegyzeteltem. Jó. Az első két vers. Isten kezdetben teremtette a földet, a föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Hogy akik a ősrobbanás elméletben hisznek, azok azt, a, azt feltételezik, hogy valamilyen fajta anyagnak vagy energiának már léteznie kellett a, az ősrobbanás előtt. És ezt szerintem egy, megmondom őszintén, egy nagyon komolytalan feltételezés, mert. Feltehető a kérdés az, hogy ha már akkor persze volt az ősrobbanás előtt is valami anyag, akkor az honnan volt. Tehát ugye ez a vége láthatatlan, szerencsétlen, szánalmas bizonyítgatás. El kell fogadnunk azt, a Biblia azt mondja, hogy tényleg semmi nem volt. Hát egyedül volt Isten. Egyedül volt Isten, és Isten létrehozta az abszolút semmiben, létrehozta valamit. És erről tesz ezt tanulságot. A római levélben ö, olvashatjuk a Róma 4.17-ben Istenről, hogy aki a holtakat megeleviníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket. Ez a gyakorlatban azt jelenti számunkra, hogy Istennek tökéletesen hatalma van olyan dolgok fölött, amikor nem létezik, amikor teljesen lehetetlen, amikor semmi előjele nincs, amikor minden ellent mond annak, ami van, vagy ami nincs, és Isten tud az ő szabával alkotni. És ezt el kell fogadnunk, ugyanakkor ez egy nagyon-nagyon megnyugtató dolog is, hogy Isten a szabával tud alkotni. Istennek nem kell hozzá az, hogy na már, már, már látszik valami, abből már lehet valami. Nem, Isten azt mondja, hogy legyen és tök mindegy, hogy mi van előtte, vagy mi nincs, jellemzően nincs semmi, Isten alkot valamit, mert Isten úr, és az ő szava, szavában élet és alkotó képesség, alkotó energia van. Harmadik vers. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Ugye a világosság, mint fény, fény egyenlő energia, Energia egyenlő tömeg, ugye e egyenlő M C négyzet, vagy M egyenlő E C négyzet, e egyenlő M C négyzet, igen. Tehát tudjuk, hogy a tömegenergia az nagyjából ugyanaz, és a fény. Nem akarok ebbe jobban belemenni, mert uh, akkor beégnék, mert biztos nálam vannak itt jobban uh, fizikában jártas emberek, úgyhogy ez, ebből, ebből én most itt kimenekülnék, ebből a dologból. Ami viszont az üzenet ennek az egész dolognak, hogy Isten, amikor kitalálta, hogy legyen világosság, nekem ez az az üzenet uh, a felém, hogy Isten kitalálta, hogy milyen legyen az az elemi építő kocka, amiből ő létre fogja hozni, amiből ő ki fogja formálni a világot. Megalkotta Isten az energiát, az anyagot, az elemi struktúrát megalkotta, azt az elemi kis építő elemet. Isten profi tervező. Istennek tudta már, hogy mit akar felépíteni, és azt is nagyon jól tudta, hogy miből fogja felépíteni. Azt ő hozta létre azt is, amiből. a manapság nagyon sokszor gondolkodunk úgy, hogy persze meg tudunk valamit oldani, csak kell hozzá egy gép, egy fúró, kell hozzá valami, amit már valaki kitalált. Mi ahhoz nem értünk, mert azért hozzá, aki kitalálta, de mi azzal majd fogunk tudni dolgozni, vagy abból tudunk csinálni már valamit, ugye? OSB labból már de magát az OSB lapnak a struktúráját nem mi hoztuk létre. És Isten, amikor a világot megteremti, magát az elemi struktúrát is létrehozza, ő találja ki, ennyire profi alkotó. Bennem ez mindig azt a biztonságot rejti, hogy, hogy Isten minden egyes molekulának, minden egyes atomnak, még kisebb alkotóelemeknek is ura, és ő találta ki, és ő tartja. Egyszer azt mondta az egyik egyetemi fizika tanárom, hogy magfizikáról tartott előadást, és ő mondta, hogy egy valamilyen összefüggés kapcsán, hogy tudjátok, vagy tudják kollégák, itt a ez azért van így, mert minden atomnak közepén ott van Isten. És, és ő ezt így fizikusként megmondta, mert nem tudott, nem volt rá. Értelmes magyarázat. Tehát levezette a ö, sok oldalas, sok táblát betöltő differenciál és a végén azt kellett mondani egy ponton, hogy kész. Tehát vannak dolgok, amiket nem lehet megmagyarázni, és nem tud magyarázatot találni rá. Isten profitervező, ő találta ki az atomokat. És ö, azt gondolom, hogy. Ö, Bármilyen kicsi is a kérésünk, bármilyen kicsinek jelentéktelennek látszik a kis problémánk, vagy nagy problémánk. Bármilyen nagy problémának is egy picike dolog az, ami a, ö, elrontója, vagy hogy is mondjam, bármilyen kicsi dologgal is van gond, Isten ott van és tud beavatkozni. Négyes vers. Látta Isten, hogy a világosság jó... Elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. Az egész teremtésben, hogyha megnézitek, Isten nem egy nagy maszlagot hozott létre, egy ilyen átláthatatlan keringő maszlagot, hanem Isten jól elkülönülő, tisztán körülírható, lerajzolható objektumokat hozott létre. Isten azt mondta, hogy van a világosság és van a sötétség. Van jól megfogalmazható, jól körülélható dolog. Ugye amikor teremti az embert, akkor is teremt egy férfit, egy nőt. Majd erre még külön kitérek. Ugye most az Euróvízió kapcsán még különösen érdemes. Isten elválasztotta, tisztán elkülöníthető dolgokat hozott létre. A mai világban ez különösen nem túl népszerű tanítás, amikor az ezoterikus minden a mindennel összefügg, minden a mindenben, ying-yang, az ilyen, ilyen elmosok és, és összemosok mindent mindennel. Tehát ez a, ez a mai világban ez nem túl népszerű. És Isten a teremtéssel meg akar tanítani minket arra a gondolkodásra, hogy vannak nevén nevezhető dolgok, és minden dolog nevén nevezhető. És nem ossunk össze dolgokat, ne mossunk össze bűnt nem bűnnel. Legyünk ebben az értelemben véve sarkosak, ha úgy tetszik, konzervatívak, maradiak. Ne ködösítsünk. Tehát, hogyha valami rossz, azt nevezzük rossznak. Ha valami fehér, akkor nevezzük fehérnek, ha fekete, feketének. Ne mondjunk szürkárnyalatokba, ne beszéljünk szürké. Ugye hajlamosak vagyunk erre, hogy szürkárnyalatokba beszélünk. Ha valami fekete, az fekete. Ha fehér, akkor fehér. Ha legyen a mi igenünk igen, a nemünk pedig nem, hogy ítélet alá ne Nagyon fontos ez a mai világban, különösen jellemző ez, hogy ilyen, ilyen félreérthetően, Fogalmazunk direkt, hogy azért lehessen belekötni, hogy olyan sikamlós lehessen. Ötödik vers. És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. Istennek joga van elnevezni és különválasztani, definiálni ö, objektumokat. Joga van létrehozni ö, szerepeket különböző szerepekre rendelni, mint ahogy majd később itt látni fogjuk, ugye, hogy növényt, ugye a füveket arra rendelte, hogy az állatok egyék, meg a gyümölcsfákat, a gyümölcseket arra rendelte, hogy emberek egyék meg. És uh, Istenek joga van elnevezni, joga van kialakítani uh, ezeket a struktúrákat. Hatodik vers. Azután ezt mondta Isten, legyen boltozat a vizek között, hogy elválasztja egymástól a vizeket. Isten megteremti a függőleges struktúrát. Belegondoltatok már abba, hogy az Föld átmérője mekkora, Steve, lehet, hogy te tudod fejből, nem tudom, én 40 ezer kilométer a megkerülőn, de. Nem tudom, marha nagy. És tudjátok, hogy az egészhez képest milyen vékonyka az a kis réteg, amiben az ember tud élni. Hihetetlen vékony, kis fólia, mint egy ilyen nagy labdát becsomagolnál egy nagyon-nagyon vékony fóliával. Olyan pici, olyan vékony az a réteg, amiben az ember képes megélni. De Isten nagyon szépen kitalálta, hogy hogyan nézzenek ki ezek a rétegek. A kilences vers. Azután ezt mondta Isten, gyűjjenek össze az ég alatt lévő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a száraz, és úgy történt. Ugye nem egy nagy mocsárban vagyunk, ilyen szétfolyós mocsári évek, hanem, hanem legalábbis, igen, nagyjából, hanem, hanem Isten jól elkülöníthető dolgokat hozott létre. Létrehozta a szárazföldet, ami aztán tényleg jó száraz, meg létrehozta a vizeket, ami aztán tényleg jó folyékonyak. És ebben megint Istennek a munkája van benne, hogy Isten szépen, elkülönítetten, jó körülhatárolhatóan, erős tulajdonságukkal rendelkező elemeket hoz létre, erős tulajdonságukkal rendelkező teremtményeket hoz létre. 12-es vers. Hajtott tehát a föld növényeket, füvet, amely fajtájának megfelelő magvakat hoz, és fát, amelynek ugyancsak fajtájának megfelelő magva van, és látta Isten, hogy ez jó. Isten ugye azt mondja a teremtményeknek, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet, ugye a növényeknek is megadta ezt a, a lehetőséget, ezt a tulajdonságot, és nagyon fantasztikus az, hogy mégis valahol a, a különbség van a, a, a burjánzás és a, a sokasodás között. Mire gondolok? Isten nagyon szépen megteremtette azt, hogy minden növény a saját maga, fajtájának, minden állata saját maga fajtájának megfelelően szaporodhasson. És ezzel megint, megint ez az üzenet, hogy szép rendezett szabályok szerint megy végbe erről. Megint Istennek a tulajdonságát láthatjuk. Isten a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 Szeretnélek benneteket így bátorítani abba, hogy nagyon jó az, hogyha tudtok pontosak lenni. Például higgyetek el, ugye szokták mondani, ugye, hogy a királyok illedelme a pontosság, hogyha pontosak tudtok lenni, és kiszámíthatóak tudtok lenni, elsősorban így egymás felé. Nagyon-nagyon fontos erre, figyeljetek, és magamnak is sokszor figyelni kell, hogy, hogy amit gondolok, mondok, abban kiszámítható legyek, amit ígérek, és arra az időre legyen meg, amikor ígérek. Ez egy nagy áldás lehet akkor. Milyen jó az ugye, hogy a nap az mindig ugyanannyi. Nem kell, nem kell azon gondolkodni, még az időjárás jelentés mellett azt is megnézni, hogy holnap mikor fog felkelni a nap, vagy mikor fog lemenni, ez, azért lehet tudni. Jó, persze ugye megvan az, hogy a Föld keringéséből kifolyólag vannak változások, de ez, ez kiszámítható és ez tök jó, Isten ilyen kiszámítható dolgokat teremtett, és bennünket is erre ösztönöz. A 17. versben az van, hogy az égboltra helyezte őket Isten, hogy világítsanak a földre. Na most ez, ez már innentől kezdve egy evolúció hívő, mert igen, nagy hit kell hozzá az evolúcióhoz is elfogadni, és nagyobb hit, mint a Bibliához hogy ez már kiveri náluk a biztosítékot, hát, ját, ugye, már, hát ugye a nap, hát hogy, hogy lenne az, hogy először létrehozza Isten a földet, aztán utána napot meg csak úgy oda helyezi, mint a kis festményen, ugye, hogy csak úgy oda festjük. Igen, persze ez első látása így néz ki, de második látása meg be kell látnunk az, hogy Istennek hatalma van így létrehozni, hogy egy bolygót létrehoz, és utána hozza létre a, a többi égi testet, és uh, itt, itt válik el igazándiból, hogy, uh, hogy nem kialakult a világ. Tehát itt, itt válik világossá, az, hogy nem mondhatjuk azt, hogy, hogy igen, Isten teremtette, de azért tulajdonképpen kialakult. Tehát nem, nem mondhatunk ilyen, ilyen sületlen maszlagot, hanem azt kell mondanunk, hogy Isten így, ilyen uh, ütemekben csinálta ezt, és teremtés, és nem létrejött, nem kialakult. Sőt, egyszerre, ha talán néhányan még itt is ö, voltatok, amikor volt egy ausztrál bácsi, aki ilyen őslénykutatással foglalkozott, és ö, egy keresztény ember, és ő elmondta azt, hogy a világ a kezdetekkor volt a legjobb, és ami változást mi veszünk a világban, az csak az, hogy épül le. Egyre rosszabb, egyre rövidebbek az életkorok, egyre több ö, genetikai betegség jön létre és romlik. Tehát az a tökéletes, amit Isten létrehozott, azóta igen változik. Ami változást látunk, az nem más, mint hogy épül le a struktúra szépen megfogalmazva. Tehát minden romlik, egyre rosszabb lesz minden. Ez nem egy ilyen pessimista magyar ö, ö, ellenzéki kijelentés, hanem... Ö, hanem ez, ez a világot értelmesen Istennek, alázatos szívvel megfigyelő embernek a állítása és észrevétele. 18-as vers, ugye itt is még az, az égitestekről van szó, uralkodjanak nappal meg éjszaka, hogy elválasszák a világosságot a sötétségtől, és látta Isten, hogy ez jó. Isten létrehozta, az alá- és fölé rendelt ö, szerkezetet, létrehozta az úgynevezett dominanciát, vagyis, hogy, ö, hogy vannak kitüntetett, kiemelt ö, jelentőségű dolgok. Ugye manapság ez ö, kiveri a biztosítékot sokaknál, hogy azt mondjuk, hogy mindenki egyenlő, ugye mindenkinek ugyanannyi szava van. Aztán utána persze mondjuk azt, hogy hát, ja, igen, de pénzbeszélés és kutya ugat, ugye, szóval azért én a demokráciában régen nem hiszek, az szerintem olyan nincsen. Viszont Isten rendelt vezetőket, rendelt a gyülekezetben is vezetőket, és rendelt a városunkban, az országunkban is vezetőket, és nekünk magyaroknak különösen is meg kell tanulnunk azt, hogy Isten ezt így hozta létre, ezt Isten rendelte így, hogy legyenek vezetők, és tiszteljük őket kritizálás helyett. Ugye, hagyjuk el azt a jó magyar szokást, hogy onnantól kezdve, hogy valaki vezető lesz, onnantól kezdve mindenki csak kritizálja, ugye? Felejtsük ezt el, hanem, hanem imádkozzunk értük. Sőt, ugye az apostolok cselekedetében, mikor Pál a főpap elé áll, akkor ugye nem tudja, hogy ő a főpap, és akkor vitázik vele, és akkor euh, így válaszolt Pál, nem tudtam, atyám fiai, hogy főpap mert meg van írva, népet fejedelmét ne átkozz, de ne átkozd. Tehát ugye bocsánatot kér akkor a főpaptól, hogy persze igaza volt, de mégis azzal az alázattal ö, van a főpap felép áll, hogy ne átkozza, és ö, hajtsa be a fejét. Manapság egyébként ez nehéz. Sokan, ö, sokan megmondom összintén, gyülekezetekkel kapcsolatban bajba kerülnek, mert ö, mert ö, ahol nagyon demokratikus egygyülekezet, ott nagyon sok felé, sokféle hang, sokféle húzás van. Ahol meg van egy vezető, ott meg azért át, nem mindenben tudok egyetérteni vele, mert néha ő is hibázik, látom, és nehéz, nehéz azt mondanom, hogy behajtsam a fejemet így a vezetés alá. Bete, behajthatom, tehetem szabadon, nyugodtan, mert Isten akarata, ez Isten ezt fogja megáldani. Még akkor is, hogyha tudom a vezetőről, hogy adott esetben sok hibája van. Ugyanakkor a napot, nap példája számomra egy nagyon jó példa, uralkodásra teremtette, de Isten szándéka az uralkodással, az sose a hatalmaskodás, sose az, hogy... Na én ott vagyok, szerencsém volt, én vagyok a király, de gyertek, gyertek, dicsérjetek engem, megadjátok a zsét, ugye? Nem ez a lényege az uralkodásnak, hanem az uralkodásnak egy szolgálata lényege, uralkodásnak a szolgálata lényege és az önfeláldozás. Jézus példája, Jézus példája, ő a király, ő az uralkodó, és, és megteszi azt, amit egyedül ő tehet meg. Megtette azt értünk, amit egyedül ő tehetett meg, azt, hogy feláldozta önmagát. A nap egyébként, ugye tudjátok, hogy a napnak bizonyos ilyen reakció megy végbe a napban, és épülnek le a periódusos rendszer elemei, egyre nehezebb elemek jönnek létre. A nap bocsátja ki energiát, de úgy mondják, hogy egyszer ugye majd elfogy, persze majd ez kiderül, hogy hogy lesz. De a lényeg az, hogy ez egy jó példa, hogy sugároz, hogy életet ad. Ugye a nap adja a fényt, fotoszintézis a fotoszintézisből, ugye növények lesznek, növekednek, a növényeket megeszik az állatok, stb. Tehát ugye egy hatalmas szolgálatot ad a nap, egy ilyen önfeláldozást. És Jézus azt mondja, hogy ha közöttetek valaki első akar lenni, akkor az legyen mindenki szolgálja. Nagynak lenni, merni kell Merni kell nagynak lenni, mert igenis egy bátorság, egy hit, egy, ö, egy erős hit kell ahhoz, hogy, hogy az ember elfogadja azt, hogy annatok kezdve, hogy én, ö, én szolgálok a másiknak, annatok kezdve nem kisebb leszek, hanem azzal egyre jobban, egyre királyébb leszek, mint ahogy ö, Jézus megmost a tanítványai lábát. Szóval Ez egy bátorság kell, hogy... Ö, hogy merjünk nagyok lenni, merjünk szolgálni egymásnak, de csak így bátorítanáltatok benneteket, hogyha szolgáljatok egymástak, amennyit csak tudtok, annál jobban királyabbak lesztek, annál jobban Isten arca lesz látható rajtatok. Huszas vers. Azután ezt mondta Isten. Pestüljenek a vizek élőlények nyűsgésétől, és reddessenek madarak a föld felett az égbolt alatt. Amikor régen láttam ilyen természetfilmeket, picit nyomasztó volt nekem, amikor mindenféle madár röpködött és ízés. Engem, engem így, így zavart, hogy frásznak a levegőbe madár. Hát ugye az levegő tök jó dolog, mert szívni lehet frisset, vagy egy repülőt lehet gyártani. Az madarak, aminek a repülő neki megy, ami odaszarik mindenhova. És, és, ugye, valahogy egy kicsit nyomasztó volt, pedig Isten így teremtette, és ez egy csodálatos dolog, hogy Isten Madárból se egyfélét teremtett, halból se egyfélét, sokfélét teremtett. És a sokszínűség az, ami egyik ilyen üzenete ezzel Istennek. És uh, egyszer egy gyülekezetben hallottam azt, egy tanító mondta azt, hogy vajon ti féltek-e a sokszínűségtől? És abban az értelemben véve, mert ugye itt, hogyha megnézek uh, megnézlek benneteket, Istenek Fantasztikus, kedv, fan, fantasztikusan kedves gyermekei vagytok. De sok sokszínűek. Van egy szemüveges szakálos, aki egy csöves volt, de megtért. Az voltál nagyjából. Voltál néha. Olyasmi. Hát, bocs, hát csövesztél, nem? Jó. Van olyan, aki ö, orvosi ö, sterilizálással foglalkozik. Vannak mérnökök, zenész, Idősebbek, fiatalabbak. Vannak, akik karizmatikus gyülekezetből jöttek, valakik történelmi egyházból jöttek. És akkor sokszor így gondolkodhatsz, hogy húz, hát, milyen, milyen, milyen szedet vetett egy társaság? Nem, ez egy sokszínű társaság. Persze, szedet vetettek vagyunk. Bocsnicsi egyébként nem akarta belemászni itt a zébe. Tényleg. Szóval Isten örömét leli a sokszínűségben, és arra tanít minket, hogy fogadjuk el egymás sokszínűségét, fogadjuk el egymást ö, szeretetben, mert Isten mindenkinek adott jellemeket, mindenkinek adott talentumokat, ajándékokat, és Isten ö, Isten sokféle ö, feladatra, sokféle ajándékkal áldott meg minket. 26-os vers, most már, most már szerintem rövid lesz akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzá hasonlóvá uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Isten arra teremtette az embert, hogy uralkodjon a földön, és legyen gazdája a földnek. Eléggé kiverte nálam a biztosítékot. Pár évvel ezelőtt néztem valami ilyen olyan állatos film amiben, ö, ismeritek ezt valami, amerikai film, állandóan kutyákat mentenek meg, és nálam az volt a vége a dolognak, amikor egy macska fölmászott a fára. A macska fel volt mászódva a fára. És kihívták a tűzoltókat, hogy szedjék le a macskát. És, és az egész film egy ilyen drámaiv, hogy vajon, sikerül-e? És én valahogy, valahogy megmondom őszintén, úgy voltam vele, hogy... Ö, hogy engem ez nyomasztott, hát egy macska nem tud lejász, lemászni a fáról, akkor azt mondom, hogy itt a helye Darwinnak, a természetes szelekciónak, az ilyen macska elszárad, és madár elede el lesz. De nem kell hozzá tíz Ádám, ti szoktatok leszedni macskát fel? Nem mondott is. ti is. Jó, anyám. De hihetetlen, nem? Jó, oké, szóval én azt mondom, hogy nekem már itt a vége. A... Jó, elnézést kérek attól, aki nagyon szereti a macskákat. Ö, olaszok is szeretik egyébként a macskákat. Ö, nagyon finoman el tudják készíteni. Ö, ami ezzel az üzenet, szeressük a világot, mert Isten, Isten ránbízta a földet. Isten ránbízta a földet. Hogy uralkodjunk rajta. Tehát nem jó az, amikor, amikor valaki lelketlenül ö, saját meggazdagodására a természetet ö, elpusztítja, de legfontosabb, ö, legfontosabb jónak Isten tartjuk a szívünkben. Tehát nagyon sok ö, jót lehet tenni, nagyon sok fontos dolog van, hogy például állatokat, ö, állatokkal jól bánjunk. Láttam már olyan embert, akit komolyan nagyon megnyomorította az, hogy egyszerűen beleőrült bele abba, hogy hány macskát vagy hány kutyát tud megmenteni, és az egész életét föltette, és egész élete rom lett, csak azért, hogy azt a, áh, bocsánat, néhány dögöt megmentse. Szóval tudjunk, tudjunk különbséget tenni a uralkodás és a belehűlés között. Isten nem azt akarja, hogy belehűljünk a természetvédelembe, hanem értelmesen uralkodjunk, gazdálkodjunk a, a természetértékeivel. 27-es vers. Megteremtette Isten az embert, a maga képmására, Isten képmására teremtette férfivá, és nővé teremtette őket. Ugye a 26-os versben az van benne, hogy teremtsünk embert a mi képmásunkra. Többesszámmal, számmal, többes számot használ Isten. Akkor ez hogy is van? Vagy ugye azt mondja, hogy Isten a saját képére teremtette az embert férfivá és nővé akkor Isten férfi és nő, vagy, vagy mit kell ez alatt értenem? És Isten azzal, hogy az embert ö, társas lényé teremtette, egy férfivá és egy nővé, hogy egy egységet alkos, alkothassanak, ennek egy üzenete volt. Isten is több személy, egy Isten, de Atya, Fiú és Szentlélek. Sőt, ugye azt a jelenések könyvében, a jelenések négy, ötbe. Van, hogy Istennek hét lelke van. Ha elolvassátok, ugye a hét ö, ilyen fákja ilyen, ö, ö, ö, azt jelképezi, hogy Istennek hét lelke van, de mégis egy egység, egy tökéletes egység is. Mert tanította múlt héten, hogy Isten, ha nem teremtett volna világot, önmagában akkor is ö, tökéletes lenne, és lenne úgymond társa, nem magányos. Mert ugye sokan azt gondolják, hogy Isten azért teremtette meg az embert, hogy ne legyen magányos, de Isten nem volt magányos. Tökéletes közössége van az atya, a fiú, a atyának fiúnak és a szentléleknek, és ugye hét lelke van Istennek. Tehát ö, Isten nem magányos, Isten ö, több személy, Isten csodálatos, Isten nem nem szenved hi hiányt. És ö, Isten a teremtésben, az ember teremtésében ugyanezt szeretné megmutatni, hogy több személyé teremti az embert. Férfiúvá és nővé teremti, egy közösséget teremt, amelyik képes ezt, a, ezt az örömöt, ezt az érzést átélni, amit, amit Isten önmagában az ő tökéletes egységében át tud élni. És Isten megadta az embernek is a közösségre való képességet. Mindenek fölött Istennel való közösségre való képességet. De a házasságban ezt, a, ezt az egymással való közösség képességét is megadta. És igenis azt mondom, hogy kereshetjük, kereshetjük a tökéletes közösséget a házasságban. Nem azt mondom, hogy nem lesznek bajok, meg nem lesznek hibák, de igenis, ez Isten szándéka, és erre akar buzdítani Isten, hogy a közösségünk egyre tökéletesebb legyen. És gyülekezeti szinten pedig azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy próbáljatok meg egymás számára biztonságot jelenteni. Nem csak a kiszámíthatósággal, hanem azzal, hogy azzal, hogy a gyülekezet, ahogy egy közösség, ö, Isten megáldja a közösséget. Ugye azt mondja Jézus, hogy ö, ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott ott vagyok. Nem azért, mert Jézus azt mondja, hogy ó, már ketten van, akkor már érdemes, mert már, akkor már van valami, hanem azért, mert ez Isten jelleme. Ez Isten, ez Isten működése, ha így tetszik. Jó. Egyébként ez nekem tetszik, ugye, amikor Isten a teremtés során többször azt mondja, hogy látta, hogy jó. Akkor ez ne, nem az a fajta valami, amikor, amikor ugye, én tudok énekelni, szoktam énekelni, és fantasztikusan jó. Nagyon tetszik nekem. De senki másnak. Szóval ez nem ez, a fajta, nem ez a fajta elégedettség, hogy amit én csináltam, az persze, hogy tetszik, hanem Istennek képessége van az ő hét lelke által, az ő csodálatos ö, Atyafiú Szentlélek ö, hármas egysége által el visszaellenőrizni dolgokat. Ugye? Működik a minőségbiztosítási rendszer beépítetten, alamértelmezetten Istennél. Jó, és az utolsó verset szeretném olvasni, a 28 a 30-ig. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a Földet, uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain, és a Földön mozgó minden élőlényen. Azután ezt mondta Isten. Megtakadok az egész Föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van minden, Mindez legyen a ti eledeltek, minden földi állatnak, az ég minden madarának, és minden földi csúszomászónak pedig, amelyben élet van, eledel, eledelül adok minden zöld nevényt, és úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott igen jó, így lett este, és lett reggel hatodik nap. Isten egy működő rendszert hozott létre, nem csak egy ilyen makettet. Tudjátok, amikor elmentek valamilyen múzeumba, vagy akár mi Malcipán múzeumba voltunk egyszer-kétszer, minden, minden megvan, szép, csak nem működik, meg nem él. Isten egy működő, élő rendszert hozott létre. Ugye na, hallottam egyszer nagy bölcsességet, hogy, hogy a fák halmaza és az erdő között mi a különbség. Hogy a, az erdő a talajban is, a gombákon keresztül a fák között kapcsolat van. Tehát, hogyha az erdőnek van egy naposabb oldala, meg van egy kevésbé napos oldala, akkor a napos oldalról képes tápanyag átmenni a nem napos oldalra. Tehát egy működő rendszert hozott létre Isten. Egyébként tegnap olvastam egy nagyon vicces dolgot, hogy az ember... Génállományának az 50%-a megegyezik a banánéval. Jó, ez csak ilyen. De Isten egy, Isten egy működő rendszert hozott létre, és, és szeretnék bátorítani benneteket, hogy olvassátok el a... Egy Mózes egyet a teremtésről szóló bizonyságtételt, és ö, Isten egyre jobban ö, meg lehet ismerni, és ö, nem csak ebből, de egyéb más ö, igékből is, és, ö, és ez egy jó dolog, hogy ö, elindulhatunk ezen az úton, hogy isten egyre jobban megismerjük. Isten tökéleteset teremtett, és tudjuk azt, hogy megvolt a bűnbeesés. És még egy dolog, amit így szeretnék megemlíteni, hogy Istennek nem csak joga volt, meg képessége ahhoz, hogy megalkosson minket, nem csak ahhoz volt joga, hogy ő elnevezzen különböző dolgokat, nem csak ahhoz volt joga, hogy külön válaszson és uralkodásra teremtsen dolgokat, hanem Istennek egyedül van joga arra, hogy visszavásároljon minket. És Jézus ezt tette meg. Ennek a jelképe az úrvacsora, és úrvacsorát fogunk mindjárt venni. Naémi és Eszter kijönnek és énekelnek, Csak szeretném elmondani nektek, hogy, hogy Isten az úr, és, és az úrvacsora az ezt jelképezi, hogy az vacsorája az, aki visszavásárolt minket, aki teremtett, Visszavásárolt, akinek a népei vagyunk, az ő népe vagyunk, nem másé. Uram, köszönjük neked azt, hogy valóban te bizonyságot tettél magadról a teremtésben, hogy, hogy milyen tökéleteset teremtettél, mekkora nagy szeretettel teremtetted, uram, azt, amit teremtettél, és milyen bölcsességgel, milyen hatalommal teremtetted, uram, a világot. Isten, csak így szeretnénk alázattal meghajolni előtted, a mi életünkre nézve, hogy, hogy, uram, szinte biztosak lehetünk abban, hogy, és tudhatjuk szilárdan, hogy a mi életünkre nézve is ilyen jó terved van, ekkora hatalmad van, Istenem, ekkora szereteted van a mi életünkre nézve. Uram, szeretnénk, hogy vezetnél minket, formálnál minket. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Thank <laughs> you.